I immediatament haurem la bústia virtual. Ens agrada establir contacte amb els nostres oients. Però parlant d'oients, avui tots els barcelonistes, sobretot aquells que siguin ja una mica veterans, trobaran plenament justificat que més enllà de les simpaties per aquesta o per aquella directiva, per aquest o per aquell jugador, per aquest o per aquell entrenador, per aquest o per aquell moment històric del club, hi ha una figura del barcelonisme que hem perdut aquestes darreres hores, que era un autèntic senyor. M'estic referint al senyor Carlos Bernils Vila. L'altre dia un tuit de la TDP anunciava que era un home d'una memòria prodigiosa que tenia al cap 50 anys de la història del club. Un home apassionat pel Barça, també pel cinema i també pels bons abans. Ara el veig aquí en una fotografia que li publica justament la revista Barça corresponent al mes de desembre del 2012. És una fotografia on apareix a la plana 40 amb una americana blanca, una corbata lluïda i aquell mig somris que sempre l'acompanyava. Un home intel·ligent, un gran coler. es mereix un record de tots, des del meu punt de vista també de l'estadi, el pròxim dia que tinguem partit a casa. Amb la memòria del Carlos Bernils, obrim la búsqueda virtual.